Iritsi zera Bikain Abi agaitezen Jarraitu bidetik gora Eskuinaldean Adaarrokerreko zuaitz haundi batago Ikusten duzu Zuhaitzzoneek mendeak daramatza hemen Bizitu ditu euriteak, suteak, gerlak, maitaleak, elurteak, konkistak, kontrabandiztak eta orainzu Hemen, biddeka honen hasieran nola sentitzen zara? Zeko lore ditu paisaiak gaur urtaroaren arabera asko alda daiteke. Beste urtaroren batean etorriko bazina agian etzenuken leku azagutuko. Natura etengabeko eraikuntzan ari da. Jarraitu bidetik gora. Luister Gaineko borda jartzen duen seinale bat topatuko duzu esezkerretan Harrizko bide bat hasiko da orduan jarraitu hortik